Сумніви прогризли дірку, не вдавалось надійному бути. Я свій жар віддав безсем, та ми шукаємо тепла в чужій шкурі, загорнувшись.